بسم الله الرحمن الرحیم الاغتیاب وتعظیمه غیبت او د دي ګنا لوياله غیبت او د دي ګنا لوياله د دي اون ولاندي د نناني سبق خلاصه ده چې دلال پیغمبر دا, دا, دا پرمانده څ تاسو د یو çap بارا کې څه خبره وکئ او هغه پخه کې موجود نه تاولته کوي با ته او چې تا د çap بارا کې څه خبره وکړه هغه پخه ونه راتلې بہتاندې محمد محمد ابن سیرین مشهور عالم چي دی د یو ځل په وډله او قوم کې او سلام او ترا پاتې یا بااب که المون داد صحت کله المون ته کوه او تهشي تننګه مع کوم څنګه حالال وګرمم چې کوم شي الله ته د حرام کړی دی راقب ب نه مسقالله چې دی دزون د خپلو بارګسه نو کسانو د سری خبره کوله دی ناستلو کسانو او سړي غیبت کوم سره راز نو یو کس په دې له او تن کو دا مونږ چې کوم وکړه ډیر برچ غیبت نشي چرته وتوبې کو چې تا ما خبره ختم شيستا بارہ کوم دا خبره هغه لمه ته خبره ک چې دا په باندي ګناه تش چې چغلي ته جوړش تپلا کا <ال> احتیابووه تازی ووه ریبت کولو د غرنې د زیبونه ل والی قاله نهبي صل الله وسلم نه ده اسلام فرماې دي ذااکون ته فجل هر کله چې ته ووا دی او په باره ما اغ سپ چې په دی کې فقط اغب تهونه تا دغ کو غبت وکوو اذا ق ته کله چې تهمال سپې چې پهې ک نوونه فقط با تهونه تا دغهکو دان د پوتلو ومره محمد ن سرین ل من اوتهدو محمد ن سرین رامهله په کوم فقا من نو دغ نور ته سر را پ فقاله بکه انله قد الله په تاقیق سره من کده دستا یا حسل کده دستا امین که تشین غیبت اندره فحللنانو منگا حلال منگ ما بکنه منگلی حلال وگنه دا غیبت کوند فقالانو اغوتو الینینا احلو ما حرم اللہ ویلذر سنگا حلال کماغشش اللہ حرام کنه وکانا رقبتو ابن مسقلہ او رقبتو ابن مسقلہ جالسا ما اسحابید خل مرگرو سرناسا خ د کروره جلندي شي نو د تر س په خبرهبانې تاسیې خلکوچ خو بس د ق طالبانو د پلانېونه غبت او د پلانکناوا م نهکه دالیمانو که نوفت پهله هذاالې کار راجلو نو هغه سر راغې د چا چې د غبت کوو فقالله بعضاس نو بعضې ملګرول الله او خو نه خبره ب ما کلل نه د باره لَا لَا ذِهِ وَجِنَ يَكُونَ غِيبَةً غیبتن چي چا تغيبه او نه دزشتل او ته و قال را عالم او ته اخبر او او خبرك حته يكون نميمه تردي چي تو ش شغل دي جوړا کي تا و شغل ش او ته بل بل عنوان عزت الدينيه تفوق عزت الدنياويه دين عزت چي نه دا دا بار دا دا فاسي د دنیوی عزت واري د دې سبق خلاصه دا, دا, دا چې ابن عساکر اسنت فردا خبره ذکر دا ده شهزله شام ابن عبدالملک پاشا چې ده او شام ابن عبدالملک چې کله د دې د پلار پاشایو په دغه زمانہ کې د تطریق حاجی لاله د بیت الله توافق او الترش دیرو کوشش وکړي څو کې اګه را سوادو کول کی خود راش د وجدا څی کار نه شو کولای نو لمبر ولکه خو سدا پکې ناس او خلکو ته قتل او د شامیان خلکو مې سټول راغلی په دې کې حالی ابن الحسن ابن علی رضی الله عنه را رحم الله راغه علی رضی الله عنه و خیر راغه کښلا او دا ډېر ښه تو د ولی مخه سره کله خوش بي لګاوله د بیت الله نه طواب کاو چې خلا حجر اسود تر ورسید د خو بچانو او بچا خو هغه بچاسې خو هغه وکړ خدای د نبی له سلام څو نو شه او نو چې حجر اسود تر ورسید خلکو پیجن خلکو طلع خان خلک تدریش دا ورغه حجر اسودې څکو خلکو دا انشام ښاینه چې کوم دي بچا د زی سراغلی دي ته انده سنې چوکړي په لخت تدشېږي دا زه د یوری ناول د شیديګه څورو خلکو ته لار ته خوښته حساب ورته ولرزدانې ته جنم یتي دو جنور خصوص د سو مجزا پیغمبر نو اسره نو زبره خلک پوز ما مر منډي کې لاړ بشداغه پسې زهنه په جنم دلته پر رزق شاعر ولاړو دا درواري شاعر خو په دې وخت کې چې د اغه کمال شیرونه ویلو او طرح کې چې د نبي السلام او دغه بل کوتينه ته جنم ولورې کړي ته خلکوتهول چوک دی نو هغه د نبل السلام او دغه د کورنی په باره او د دی کلک په بارهکه ناشنا شیرونه ویل چې هیشان دغه شیرونه وواورې دلوسپې وای نو شان په غ سررش او وکم وککوو چې ویل دا چ کوې پا مقام کې چې د مارکې د مدیینې په می کې د الطقیت کوې په دا خاه چې د علی ننی حسین ته نبل السلام وواسی ته ره ن هم دا خو ټول د ق نه بین نه السلام نو هغه پرازدق ته دوه زره دي هممه ورولل ته ول کوم چې زمونږ د ووجي تا ته سوو تفلی تر چې تا زمونږ خبا لو خل ر تهته د دوه نور دلهله نور مونږ تا زر لګ خو چې وټول درولګل ور ته جواب کیویل ګوره ما دا د دو چې په دی با نمالتڅوکو چېشیرا کې س شوه بلکما دا د الله او د غب د رسول سیپات باندې او دا غد آزاد پرمینه چې څه په دې وسکی وسکی غړي کنه او زه په باندې څه نه اخلمه ټک چلا ویلو زه د الله نامه شواب بن دې دا شکریا ده کوم دا نه اخلمه خو صرف د دې د وجه نه اخره چې تاسو د الله د پیغمبر په چی به مون ته شعر او غوا قبول قبول نکوه چرته به به ورنته کیدا نه اخلمه هغه قبول پلی او صدق جیل نه به په خپل باد را دی ویلی ټک چلا او دا فقیتیو ایستا بیرتا تا قلب کوم دیوکمو کچھتی کئی پریده وایی نو چې دینی عزت چلا الله ورکی دنیا وی پرون دا غالیم دا غدون دنیا وراغلی اگلی اگلی اگلی دیزی کی دائی مرداران مرشت سکو کل راجی خوا اخری جا ابن آساکر را من تروک انو دا خبر زکر کل دارا استلی دا ابن آساکر پسند سارا تروک حد سند ان هشام ابن عبد الملك او هشام ابن عبد الملك چې حج په خلافت ابي حج وکړ په زمانہ د خلافت د فلارد د کی فف فویل بیت نو طواف کوو دت الله فجهاد نو مشکل شو یا ګرارش ولید اي يصل الى الحجره چې ور سيګیدا څدا حجره سو تل يستلم هو چې کی استعلام وکړ کی دښلا وس استلام په دوا قسمه کې یا په شوندخ کولول تفصلت او یا سره فلاح تبن وتداسل کې استیناه خو فلم يقدر عليه قدرته ونه مند ده خدای بچازو مليس خوانا شریف نه پرني کنه ندا به نه تکلیف چرتا شو برداشت کولی په نو سيبل هو منبرونه دي نه منبر کې پوسل شي دا مولا و جلسا علی یودا که ناس پاغبانی انظروا الانس چه خلکو تے قتل و ماهو احل الشام و دی فشامیانو اذا اقبل علی بن الحسین بن علی کررم اللہ وجو و هم چه پدی منس کے پدی وقتی مخی تراغی بن حسین رضی اللہ عنہو و من احسن الناس اجوہن او دو اد خلکونا دیر خیستا مخی مخوری سالے ہو اتیا به همم اررجنو ات به هم ارژ او خایسته خوشبي لګون کې ارجلې کېږي بوی د کوشبي ته ته بوی د خوشبي ته خایسته بویتلون کې د د کوشب فاف بلبیې فاف بلبی نوتهواې او ک د ب الله فلممه بلغلل حجره کله چې ورې چې ته حجرې سوت ته نو تا, تا. نه حاله ایتا زالی جداشو لارو تپری خوستا حتا یا سلمه ایل کدلتا کستو خوزیر نزیر و چشیر عزین و پونسو تا لارو خالکی مخو اتسوکی پا تندرم نو چی علیم انا خلقوی لارو تپرید پا خبلا عوام چی دے لارو تا خالکی و دا علیم خو فقال رجل من اهل الشامی فلما بلغ الحجراء كالكسور في الحجر أسوأ تنطى نحّا له الناس وخلقه ورطاء جباش داغذينه حتى استلمه كده تسكه حجر أسوأ لخلقه فقال رجل من أهل الشام نبه شامياننا يسألون من هذا الذي ولده سلسوك ده هابه الناس وخلق ستكه خوف وغشي ده هذه الهباد ولده سلسوك ده فقال هشام نبه هشام تولد لا أعرف والذين بجانما دا خبره ولې وکلا خې پیجان د خو مخافه تغير زضفي اهل شام د دي ير د دین چې وسه فکر رغبت اختره کی شاه مين او ديبم په سور من وکال الفرزق حاضرن دلت فرزق شاعر حاضر او فقال الفرزق الفرزق فرزق يا دین نفسه وه ما ابن غالب النشاصا ولکن يعرف والكوتين پیجن ز خو څکو پیجن فقال الناس خلقته الا دی یا ابا فراس او فراس دا چوب وکاله فراس نه خلاص فراس دا کوله ها دا لذی دا اغه چوب په تاریخ الفطحہ چی پیجه ندی لرا کال جناز مکا سم نه دا ټول کال جناز مکا دکنه وک حا دا دا چوند سم دی نه پخونه نم دی کنه وطاته چی په مال کړی دا چه پا کم کم زیدتا لیده پا کم کم زیده خلق داتا لیده نداغا تول از مکه دا چکی گی پی جانی والبیت یعرفهو والحلم او دا کور پی چې چه دا چوک درخی غامبر نوسته دا حرم پی او دا حلم حرم, حرم, حرم چکم بار علاقه دیده هذا حلی رسول الله وانده دا حالی ده چې رسول دا د دا دینی کده ام سب بی نوریم خدا تحت دل اوممو خا رناشوی دی امسد بلشوی دی رناشوی دی دی نور انتا در پنور سرا خداو خا خا هدایت کلی دی هدایت چه تحت دل اوممو او سم الار دا اومتونو د دی پنور و پا هدایت سرا چلی نور اومتونو ته هدایت مندلی دی سو پیا دی تدي علي نکره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العالم هذا ابن خیر هي عباد الله دا الله په بندګانو کې دو ټول نه د غور سړي زیيده ته غور سړي بچي د نبيله سلام هذا ابن خير دا د غور سړي بچي کم عباد الله كلهم ده الله په ټول بندگانو کې د غوره کلی بچي ده ها ذا نقی لا پاک ده اتقین پرهیزگار ده اتوا هی رو پاک ده تشولا نظیف پاک تشولا ح العالم سردار ده العالم تر سردار ده ازاره اتو قریش قال قائلها هر کله چې زموږ روي نه قرش خلي کې وینونو دا غوږي هغه وای چې ویني الا ما کارب کرمو اخلاق شي دې چرته چې اخلاق خاتمه نو نور دي اخلاق دا غزینه شروع کېږي ينتهل کرمو چرته چې اخلاق خاتم شنو ها دا اله تر نه دي دې نه دي اخلاق له دوه دوه غور اخلاق دې د نبی سلام د اولاد اجازه له اعلان ينمي الى ذروة العز اللتي قصرت عنی لها عرب الاسلام والعجمو ينمي نسبت کی گی دي دی الى ذروة العز دا عزت دا بلنده اترابتا تا, تا دی نسبت چاعتا کی گی دا ته چا عزتا په بانی سکی گی بلنده اللتي قصرت آغتا چه قاسر دیعان نیلی هارس دلو دا غیتا عرب الاسلام والعجوب مسلمانا د عجمه د عربو د دې مقام ته شکر سي ديشي نشي د دې اثبات د دې عزت دي ته کېږي چې چرتنه خو عجب, عجب مسلمانان مسلمانانو که عرب یې غته نشي ورسيلي یا قادو يم سيكو عرفا راحتيه رکن الحتيم اذا ما جاء يستلرو يا ای قادو قريبه د يمسكوا چیونیسی آئی رفان راحته راحته اے خوشبی او خایست دیده ورغوی سو رکن الحاتیمی داغا حاتیم آگا گواتو اذا ما جا ایستلیمو ار کلیچیسی که دا استیلام که چې دا کلیو نزدیده چه آغی پازان پورگو نیسی اگو تم دا حاتیم تاو د گواتو بیت اللہ تم دا خلق دونا ګران دے في كف خيزران نريحه عبق من كف اورع في عرق نيدهي شمم في كف فيه خيزران دزيو پلاخ کے امد صاد خيزران ستوي ام صادوي ها ريحو عبق من كف اورع ريحو هو د دې منقط ريحه منقطين اورغ اورغ چې ستوې کا پر غوي تاوي ريح د دې د ښه استلاص د اورغونه دې د ښه د اورغونه ريح ريحه عبق خوشګان چکیږي وزي د دې د ښه استا اورغونه چکیږي خوشبو خريګي دېدا چې ست قابلابقون خوشب بیاې خوريږي من کافین او را او او را ددي د خسته ورغوي نه في او في ن شمو في او ش ددي او پته د غ وچته ده ددي پهته فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُوا يُغْذِي حَيَعًا يُغْذِي حَيَعًا سترغي اخكاتك لئي دا وجه دا حيانا داخل سده نبيل السلام دا اخكاتك لئي دا وجه دا حيانا دا حيانا كذي وَيُغْذِي مِمْ مُغَابَتِهِ او خلقو سترغي حكاتك حكا لئي د دو نه د حیاده ووج نه خلکم د دینه حیا کوي نو د دو په مخې خلکو ګو د خلکو نهستر کې خه کوي د حیاده ووجي خو خلک د دینه حیاې نو هغویستر د کوي فماو کللیمو نو دی خبرې نه کوي د خبرې نه کوئ انلهاح نه منظر په کوم مخکب ته مو چې دا مکې شي اه خبره چې کوي نو کوي د موشی په انداز کې کوي من جد ده دان فضل الانبیاء له وفضل ام تهو دانت له الامم من جد ده او گور دا دس سره ده چه من جد ده دا غدو نکد بذر گئی دا وجه دان فضل الانبیاء له پیرمی کلی دا یا تاب دي او تابی دي د نخ منجددي دد دنییک د به زګي د ووجې ددي دنیکه د اله اخلا په د ووجي دا نه طبی دي فضل ان_بی ب زرگي د پې غمبرانو لهغ د دی ټول پې غمبران د دي ت غمبرته دي تا د ان_ پې غمبرانو سرده چوکې نهبی دی خاو فضل امته او د دې امت د بزرګي د وجهه دانت له الاممو ټول امتونه څخه شرخ کته کې سنور امتونه خلق کوبدار ارمان کو چې کاش مونږ د نوویل سلام په دغه امت کې د قیامت پر رځندکه خلکو ارمان کې دانت له الاممو چې داغو اغېڅه کې د دې بزرګي ووري چې نه مې سره نه غوښتل سره چې کې کاڅه ح نور الهدى عن نور غرته كش شم سينجا بو عن اشراقها العتم ينشق خوري نور الهدى د هدايت ترنا عن نور غرته دديدو تندی دو رنانا دا دیده تندی دو رنانو دو مورنا رنانگانی چکی گی خوری گی هدایت رنانگانی کم کشمسی لکسنگ چه چې انجابو خا ختم شی عن اشراقی ها پلکیدل دا غا الاتمو پتورتم کی ای شی دو نوار دا دا غرا او خیجی نو دا دید واجی نا هغه ف او تاارکیانې ختمېږي که نه تنور پر نو د کرنګې د دی د په غمبر نور نه چې د دا دنیا خپلهه اخلی مشتق من رسول الله نه راتهو ثابت اناې روغ خموشيموکه مشت من رسول الله سر سر نه به ل کېژ نباتو خانداننو مشتق دی را راتللی دی ټک شوه مشتق دی خانان د دي رسول ال لانه ددي خاندان د چا ده رسول لا نه مشتق د د سلام دغه وک که نو فېور وه که نه لاانه کا اناې روغول خیاموشیمو ثابت عناصر پاک دي دي اجزا ثابت دي دي څه عناصر اجزاوت پاک پاتږي ول خيام و شيمو خيام پېترت له لیکي او شيم مزاق د پېترت په هم او د مزاق په اعتبار سره هم څوک شلا مزاج خوې خاصلت هم او فطرت هم خره چې د پیغمبر اولاد ده هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله داد فاطمه رضی الله عنه زيده کته نا واقع تهجل سوته نا واقع بجدي انبياء الله قد ختموا اے بجدي جن کته را کیږي دد په نیک سارا انبياء الله دا الله پیغمبران قد ختموا خاتم شو شو السلام د پې غامبررانو س دی خا دی که نه ختمون کې الله هو شر رافهوقدره فضزهه له هو جاراې له في نو حیل الله هو شفهادران الله دي ل شرف په او په زیلت واه کلی دی الله دي لر شرف په زیلت وزت واه کلی دي ځ کا چله دې له دې په خبرات لولو فه القلمو محفوظ کې قلم چې د نبی صلی الله علیه وسلام اولاد راځدا وڅی عزت نا کوقدر من خلق وای خا